Bueno, ba, gure guztez, e, orain inoes baino premiazkoagoa da gastuak dirusarrerei egokitzea. Inoes baino beharrezkoagoa zaigu dirusarrerak eta gastuak bilzen eta alderatzen dituen balantze bat egitea etxean, etxe guztietan, ezinbestekoa da, beraz, irabazten dena baino gutxia ogaztatzea, Benetan berdena eta benetan erabliko dena, baino ez erosi, ezin bada. E, Merki aldian zein asteroko edo hileroko erosketak egin aurretik, aurrekontu kontu e, arrazional bat zehaztu, erosketa zerrenda bat prestatu eta hoie biak errespetatu. Arropa honetakoak, etxetresna elektrikoak direla, zerrenda batean e, ipini eta bakoitzean gaztatu dezakeguna gutxi gora bera bakalkulatu. Beraz, Erosketa zerrenda bat, benetan behar ditugun gauzekin ze, hainbatetan gertatzen da, jende askori gertatzen zaio, ba, izugarriak ikusita, e, tentazioan jauzi, eta gero, ba, erosten dituze gauzak, gero benetan erabil, ondo erabiltzen ez direnak, edo edo oso gutxi erabiltzen dena, direnak, edo trasteroan e, amaizen dutenak. Honetalako ere, da e, lagungarria da, Txartelarekin espazatzea, txartelarekin kontuzibilzea, zeren, bueno, ba, oso, oso errezara agordainzea, txartelarekin, baina sustuak geroa tozkigu. Mm. Eh, eh, Ahi egin egiten dugu, baina, eh, aurten, agian gehiago, egin behar dugu, eh, zera, gerrikoa estutzea.